Та ще двоє якихось. Один товстий, а інший молодий, із рубцем на щоці. Ну, і де ж вони? Ну, хотіли зупинитися, та побачили наших сусідів і подалися далі. А з курення долинуло люте буркотіння. Потім ув'язень сказав, Ну, гаразд, ще трохи посплю, розбудете, коли дядько повернеться. Ніч минула спокійно. Хіба що хлопцям було трохи холодно, бо ж свитки свої залишили в курині. І кресало також. Тож спали, щільно притиснувшись з обох боків до барвінка, котрий не зводив погляду з куриня. А зранку в'язень почав ремствувати. Його обурювало, що грициків дядько затримується а коли сонце піднялося над очеретами, загорланив. «Їсти хочу!» «Там же є, що їсти!» – сказав Грицик. «Так у мене ж руки зв'язані! Ти що, забув? І води принесіть!» Хлопці подивилися один на одного. Заходити до кореня їм не хотілося. Мало що може втнути дорослий злодій, навіть коли у нього зв'язані руки. А врешті, Грицик зачерпнув ківш дніпровської води і рушив до коріння, двері якого завбачливий Санько під перхілком. Грицик відкинув кілок і просунув голову у двері. «Ось вам вода!» – сказав він. «А їсти як я буду?» – почулося у відповідь. Повагавшись, Грицик щез за дверима. Замить почулося пожадливе хлептання. «Дякую, хлопче!» – сказав в'язень. «А тепер я й чорта смаленого з'їв би! Ну, може, розв'яжеш? Та підійди ближче, не бійся! Ти куди?» Проте Грицик був уже на дворі. Він хутко зачинив двері і підпер їх кілком. Був блідий, як смерть. «Ти що?» – здивувався в'язень за дверима. «А хто мене годуватиме?» «У мене ж руки зв'язані». «Неправда», – сказав Грицик. «Руки у вас вільні. От тільки ремінець ви забули заховати. Він у кутку на хутрі лежить». В'язень коротко лайнувся, згодом додав. «Гадаєш приємно, коли тебе якісь пуцвірінки зв'язують?» «По обіді?» В'язень заходився виламувати двері. Мабуть, розлютився так, що вже навіть загрозливе барвінкове гарчання його не лякало. Він уже і щелину причинив таку, що міг виставляти ногу назовні. А вгамувався лише тоді, коли Грицик увігнав у одвірок перед самісіньким його носом стрілу. Лише сказав, таке малий, геть здуріло. Під вечір з очеретів долинуло «Пугу! Пугу! Хлопці! Аго! Живі-здорові!» Повернулися всі. Затрималися лише Швайка з Мациком. Під час нападу вдалося звільнити з десяток полонених і зараз бувалі козаки подалися показувати їм найбезпечніший шлях додому. А то ж, повернулися всі. Щоправда, у Левка Заярного було перев'язане плече, у перепички на лобі виднілася здоровецька гуля, а Байлемів Василь накульгував на ліву ногу. Проте на такі дрібниці ніхто не зважав. «Ох, і доброго чосу ми їм дали!» – збуджено повторював Левко. «Налетіли на тих бусурманів, мов буря!» «Ой, теж мені буря!» – посміхнувся Байлем. «Коли б не старі козаки, Лебоні досі сидів би у верболозі!» «І нічого не сидів би!» – заперечив Левко і звернувся до Грицика. «Розумієш, вибралися ми за лозе, а там...» З його розповіді хлопці довідалися, що Швайка вивів козаків на невеличкий татарський загін, що безтурботно розташувався у видолинку. І він, Левко, як вихопив Шаблюку, як налетів на татарів. «Ага, він налетів», – знову пирхнув Байлем. «Тоді налетів, як Швайка з зубом, чотирьох поклали. От хто бився, то це вони». Та хіба ж там розбереш, коли все закрутилося так, що й не втямиш, у який бік кидатися, на мить зніковів Левко. Але я все ж таки одного вклав. Лесь Одуд теж вклав одного, і тиміш перепічка. А Василь упорався з двома. Не хвалився один лише володкого Кривопичко. Але, схоже, що й він був задоволений. Володко зійшовся в рукопаж з одним здоровилом нагайцем, і той так загилив його у хвору щелепу, що вона одразу ж стала на місце. «Свої не змогли, то татари помогли», – реготав Заярний. Володко тихо посміхався. Говорити він ще не міг, і лише час від часу обережно торкався щелепи. Чи не зійшла вона, не дай Боже, знову з місця? «А наших там не зустрічали?» – запитував Сенько. «Не було їх. Кажуть, на Воронівку наскочив інший загін, а його ми не знайшли». З собою в Воронівці привели трьох татарських коней під сідлом. До боків у них були притурочені сакви. В одній знайшли дві шапки-малахайки. «Це вам, хлоп'ята», – сказав Байлем. Носіть її, пам'ятайте мою добрість. Хлопці миттю натягли малахайки на голови. Тоді поглянули один на одного і мимоволі розреготалися, викопані татарчата. Боже збав! І барвінок не впізнає, зауважив Левко. І лише тут вони збагнули, що барвінка немає поруч. Він один залишився стерехти в'язня. Коли козаки підійшли до куреня, Барвінок знудьговано позіхнув і шмигнув у кущі. Хазяїн наказував йому стерехти острів від чужих, а від своїх не наказував. В'язень, кліпаючи очима, вийшов з куреня, ковзнув поглядом по прибульцях і врешті зупинився на Дніпрових просторах. «А ти хто такий?» – запитав Байлем. «Потім скажу», – відказав в'язень. «Спочатку дайте пити».